الله الله الله الله الله تعالى فهو المهتد ومن يدل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاتلوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبسمنهم رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما Ema بعد في aslaka l-kelam الله kelamu Allahi ta'ala Wakhir al-hadee, Hadee Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Wa sharra rumu li muhdathatuhaha Wa kulla muhdathatin bid'a Wa kulla bid'aati un-dalala Thumma emma ba'du Kwasla i uzvishan ya Allah ta pokaže vozišnji Allah azza wa džal, "Va ma rahmeten lil alamin." I mištenismo postali nego kao milost svetovima. Dači svi svetovi koji postoje došao Resulullah sallallahu alejhi kao milost tim svetovima. I došao je hadis u hadisu koga bileži imam Ahmed i bileži imam Tirmizi. I Darimi. Da je postanik sallallahu alejhi ve rekao kad hadis od Džabira radijallahu ta'ala Ima poduža pričaka kada je deva učinila sreću do poslaniku s.a.m. između ostalo kaže innehu ne isešajun fil ordi wala fissema illa ja'lamu enni rasulullah illa asil dživni onis kaže nema ništa što je između nebesa i zemlje a da ne zna da sam je Allahom poslanik osim nepokurnih ljudi i džinaka sve zna i svjedoči da Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallame a Allahu poslanik, iako nisu zaduženi u tom smislu šerijetskim obavezama kao što su zaduženi ljudi. Pa hajbani, ađelekom nisu zaduženi šerijetskim obavezama, ali znaju se svjedoče da je poslanik sallallahu aleyhi wa sallame, Rasuluma. Osim dvije skupine. Dvije skupine, koje će biti napuniti džahennem, a to su ljudi džino. Myslije se, jeli, aha, si budu nisi, nepokorni nepokornika od ljudi i džina. A većina ljudi će biti šta? U tako. Oma ekstron nas, je u ljudi harsta, I većina ljudi, pa ako god ti, ti se trudio, Allahom poslati, neće biti, neće biti, znači, vjernici. Pa je Resulullah, sallallahu alaihiho sallame, čovjek koji je sakupio najljepše osobine, kako u svome izgledu, u svome stvaranju, tako i u svome ponašanju. I dao mu je uzvišenje Allah te barake od tela ono što nije dao drugim poslanicima. Od odlika, tako da su islamski učinjaci naši pisali posebne djela. Imam sujuti je napisao djelo Al-Hasaisul Kubra. U kome je pokupio, sakupio odlike poslanika sallallahu alayhi wa alayhi wa sallame, koje nema i drugi ljudi. I zaista tih odlika je jako, jako puno. Od tih odlika jeste da je njegov umet najbolji umet umet poslanika sallam, je najbolji umet koji se pojavio na zemlji kada kažemo umet ne mislimo samo na ashave niti na tabine koji su bili odabrane generacije mislimo na umet do sudnjega dana i zato će broj stanovnika u džennetu od ovoga umeta biti najveći mi smo u odnosu na druge umete kao bijeva dlaka na koži crnog bika ili obratno crna je dlaka na koš bijelo. Dači ne predstavljamo ništa brojčano. No međutim kada je u pitanju nagrada Ahirecka, tada ćemo biti najprovidniji. Pa je došla Odisej na meseću da koga vidi je i muslim da je poslanik sva sam rekao in illa arju an takunu shatra ahli al Kaže ja očekujem molim da vi budete a polovina stranika džene. A poslanica, kada kaže, očekujem, to znači da će sigurno tako biti. Znači, sigurno tako I došlo u nekim radicima kojim mi dobar ladec prenosilaca i ne ummeti suruseji ehle džene. Moj ummet će biti dvije trećine stranika džene. Dvije trećine. A jednu trećinu smo podijelili tamo drugim narodima i drugim poslanicima i njihovim sletnicima. I došlo u vjerodoslovima, da stanovnika dženeta ima stotinu dvadeset 80 osamdeset capova od ovog, ovog. <kuh> To je koliko? Dvije, dvije trećine. Pa je ispravno mišljenje da je stredbenika u dženetu, od poslanika sam svema u dženetu dvije trećine, odnosno dvije šta? Od ukupnog stanovništva dženeta. To je velika odnos. Brojčano, ha, nismo veliki, ali smo u džennetu, najbrojniji. Što ukazuje da je ovaj umet šta? Naj, najbolji umet. Najbolji umet. Zato što smo dobili najboljeg poslanika, dobili smo najbolju knjigu. I tako ćemo biti tretirani na ahiretu. To je Musa, ali sam, kako budeže Bukhara i je Musa jedne prilike zaplakao. Ko smo go pitali, sad, što plaćeš Allaho pa znači? Kaže, gulamun boi se badi jedhulu el džennete min ummetihi ekseru mimma jedhulu min ummetihi kaže bit će jedan mladić koji će biti poslan postaj mene kaže iz njegovog, njegovog ummeta će ući u džendez više nego iz moj iz njegovog ummeta ima sledbenika u džendetu više nego iz pa i zato mu sam li sam zaplakao a koliko je beno israel brojniji od i koliko je mi dolazilo više poslaniji i ko Pominje imam su jutru, da bi prvo Israel, da bi ujutro do podne, da bubili ubili 70 poslanika. Od dobiti do podne 70-ih I posle podne stoje na pijaci, prodaju krastavice i prodaju paradajz i krompir, kao da se ništa mi desilo. Toliko poslanika imali, toliko im je. No, međutim, ne može niko sa ovim umetom. U umetom poslanika Allah, sa vallaha sajim i zato su ashabi su odgajali svoju djecu na ljubavi prema poslaniku sallallahu arayhi wa sallam u prvom redu i također Ebu Bekra i omar pas pominje imame lalekaj da je selef govorio kažu da od imama Malika da se prenosi ili od nekoga od selefa da su govorili kažu kanu juallimune atfalehum hubbe Ebu Bekri nu omara kema juallimunehum suratel mu njal kaže učili su svojih djecu da vole Ebu Bekra i Omara kao što su učili Surijsku uči kako ga a kako ga učiš vole Ebu Bekra i Omara i mrzi onoga ako mrzi Ebu Bekra i Omara isto tako a šta je onda sa poslanikom sallallahu sallam kaže Uzefa radijalahu kako vidiš imam tirmizi u svome suninu jedne prilike me kaže majkom pitala kaže kod je zadnji pod vidio poslanika sallallahu sallam pa kod je vidio u Medini žive zajednički tu jednji Pa, kaže, nisam ga vidio, ima toliko i toliko. Nije spomenuo koliko olivajete. Kaže, fenomenuletni, osepetni. Kaže, pa me kaže, tako izgrdla, izružila, mi bismo kazali, jer ispsovala našem, ali nije psovanje klasične na nego je grđenje. Kaže, da sam rekao, majko, kaže, dozvoli mi, kaže, da idem klenjati akšan sa poslanikom, sa nosrame, i da kaže, tražim oprosta za mene i za ste. Pa je, znači, a, taj odgoj je bio vezan Ja mi znači, i zato kaže da su sallallahu koga pogodi od vas diskove, obije ta barandu i divan pasa, kaže koga pogodi, pogodi vas, ako nekoga od vas pogodi musibeta kakav nekađ će ga pogodi, neka se sjeti kaže meni. Falle, vele zkur musibatahu bi, fana min a'fa bil masa'ib. Neka se seti svoj, se seti svoje neđaće u pogledu mene. Jer kaže to nević onaj to je smrt poslanika sallallahu alejhi Koji je došao nama sa šerijetom koji je jasan, i koji je čist, i koji je potpun I koji neće biti nikad derogiran dok popstoje nebesa i zemlja. Ostaje do sudnjega dana valida. Sa šerijetom koji je najjednostavniji od svih šerijeta do praktikovanja. Priješnji narodi su bili opterećeni u određenim stvarima zato što su tako zaslužili da budu opterećeni. Ovaj umet nije niči neopterećeni. Po iz kae Mus ali kao mi hija ka mi inne konvalentum enfuse kombit tihadi kom najič pet tuvu labbarji i kompakturu enfuse komuntarkomjti invali poputali. je Musa je ka somenar, kaže viste, sami se ne nepravno učin time, što ste ste telepočeli obožavati a imali več ne pravdioširko. Pokajte se svome gospodar poubiiti se? Pa je te oba kod benu istrajila bila kada hoćeš da se pokaješ, da se ubiješ. To ti je te oba. Fakturu en fusakum, pougdija, To je te oba. A kod nas je te oba, ha, da kadeš stakviru lba, dodučiš da sviše nećeš vrata taj gdje, a čvrsto je da odlučiš, da ga prestaneš činti, ako je vezana za čovjeka da, da, da vodaš je gov hakt ili prav. Samo. Znači, ne može biti lakše, ne može biti jednostavnije i opet se vrataš. I opet počneš najgori greh i na isti način se vratiš. Nema ubijanja, nema ništa. Nema iskupine materijalne. Nema da se moraš otići i nekom nekome, pa da mu kadaš ja sam učinio življivo to i to i to, pa da se sravotiš pred ljudima. Ništa. Nikome. Samo digneš svoje ruke u gospodaru. Moraš spominati šta su radio. Kada je gospodaru, prostim se moje grehe. I završam. Jesu, Kaže, je buk Musa rašali kako beži mamu. Bharije, su sajim, da su venovi sraili kada bi odjećo nekog od njih ili kožu dotakla mokraća došlo mokraće na to karao bahu bil makariju to bi kliještima odvajao znači dotakla ti je mokraće prste zato sve što je dotakla kože uzmeš anaj skalpen i oguliš koje vješti imanje će se poznavat ko nije Nema nema pranja. Nema pranja. Kod nas pereš, samo pereš. Čak trag da ostane ne smeta. Dobro je. Trag da ostane, dečija ne smeta, tragovi ne smetaju. Bitno je ukloni onaj onaj globalna đaseta. Izide krvna odjeću, opere se u veš mašini, iziđe napolje, ostaje dalje crvena fraka ne smeta ništa. Dobro je. Kao što se spominjali za krv, za meso kada da smo spominjali tako, to je sve. Kupi meso i dođe su kući, ne znam koliko da ga opereš, kada ga staviš u posud, opet bivaš šta? Voda? Crmenka se, je tako? To što je ostalo u mesu, to sitak, to ne sme, to se jede. Niči nismo opterećeni. Pa je zaista šarijat poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, najpotpuni, najjedostaviji šarijat. I zato čovek kada bi od dana kada je ga majka rodila, pa do pozne starosti osnovne da srežde Allahu zahvaljujući samo zato što ga je učinio sredbenicima poslanika, slme, ne bih mogao zahvaliti. A da ne govorimo da zahvali na blagodati Islama, općenitu kojom su bili počućeni svi ljudi, on tako od Adema, ali se nam panetali. Pa stvara, hvala stvoritelju Tevarake koji nas je učinio sredbenicima najboljeg poslanika, molim da Tevarake sa tala da budemo sa njim u džanetu Firdevsu. I smo u našem zadnjem predavanju govorili o starostnoj dobi. Znači, kurbana. I sada smo došli do mahana. Mahane kurbana. Odnosno, mahane koje utječu na njegovu validnost, na njegovu ispravnost. Imamo četiri mahane koje utječu da kurban bude ispravan, odnosno koje sprečavaju prinušenje tapečurce kao kurban. To je da oca bude čan. Tačnije jedno oko ne vidi i da je to vidno, da je to vidno, znači ta mahana da je vidna. Preče je da ovca koja je slijepa ne vidi kao kurban. Ako ovca znači koja je čorava. i oni je došli hadisu čorava. Dobro kažemo da bi čorava ne može, ali slijepa može. Ne može. U ola teku lehuma ufin. Nemoj im kazati uf. Neći uf, ali rješi to nogo. Sa roditelima, tako? Pa ne može, ako je uf, zabranjeno sve što je više od toga je preče da bude šta. Pa je spomenuto ono što je... Kažeš, znaš šta je bio? Ja tebi ne bi povjerio ovucu da čuvaš. Kažeš čovjek, našem jednom političar, kažeš, na primjer. A koliko je, koliko je samo koji stvožuju te riječi, na njim se kaže. Ne bi mu povjerio ovucu da čuvaš. To je za njega bilo previše. Kako ćeš mu da povjeriti jednu državu da brine o njoj i ljude? benu adema, da u njima brine. Da im tako. Pa kada se spomene najmanje, onda se time cilja ono sve što je veće od toga, u redu. Tako ovdje, kada se kaže, ne može za kurban ovca koja je čarava. Znači, preče da ne može ona koja je slijepare. To je još veća šta? Mahana. To još veća mahana. Ali je usloveno znači da ća čaravost bude vidna. Če se lahko primijetiti. Isto tako, za kurbane vrijedi ovca koja je bolesna, ali da je njena bolest vidna. Ha, vidna bolest, vidno bolesna ovca. Na Naprimer, Ulema navodi, šta, kako bi to mogla biti ovca vidno bolesna? Kažu, teško ustaje. Ne samo da ne može ustati. Ne može ustati, jasno je. Ali te jer jako teško ustaje, ha, ona je šta vidno? Bolesna, tako. Isto tako ne može biti ovca koja je šrpava. I da je njena šrpavost vidna. Da je njena šrpavost vidna. Ako ne može ovca koja je šrpava, onda ne može ona koja nema nikako noge. To je noga ocičena. Jer ova ima nešto. A ova nema ništa. Pa je ona preča da bude šta? Zabranjena ili ovca koja je noga slovna ona koja šepa je to je manjama mahrana nego šta ona koja ima slovnu nogu, je tako? znači je ovca kupio čovjeku ovcu s prebijenom na logu. kaže nema nigdje u, u šarijetskim argumentima da se to šta zabranjuje kaže on nema da se zabranjuje a, direktno ali ima indirektno a to je šta? šepava ovca ne samo da je šepava, nikako ne učestat na nogu je tako? I kažu, kada govori šta je to šepava, kako ćeš znati da li ovo vidno je problem? Larža, da je netul aranč, koja je vidno šepava. Kako ćeš znati da li je vidno šepava, nije vidno šepava? Kažu, ako zaostaje iza stado, stado ide i ona je uvijek tamo negdje iza, uvijek je moraš gledati gdje da, da ne ode stado, ona je šta vidno. No međutim, ako šepa, ali uvijek ide stado, nije šta vidno, nije vidno šepava. to da je bolesna. Onda sada je da je da je mršava, nema nasih mjeseci. Kosti kožu, isto na ime. Pa što se ne prinosi kao kurban, istorije do te I tako došao iz Izabela Rajbna Aziba, pa ga bližine sa i blumažiba Mahmed drugi sa ispravnim lancem prenosivaca da četiri, znači životinje ne mogu kao kurban. Ako poslušate kao kurban, pa je spomeno ovdje Čorava, koja je vidno čorava, bolestna, koja je vidno bolestna, šepava, koja je vidno šepava, i mršava, koja je vidno, znači mršavu stjena, vidi se, znači, dok je vidiš, sve je utonulo, tako, svi se pokazala, da, znači, ne može tako nešto služiti za kurban. I kada su u pitanju ove četiri mahane, islamski učinjaci su složni a da takva životinja ne vrijedi kao kurban. Znači, životinja koja ima jedno od ovih, ili više mahana ne vrijedi kao kurban, neć se koristiti, znači neće se prijeti kurban. Bez razilažene, dakle, među istanti prošla. Imamo drugu vrstu a, mahana, a to su mahane koje su mekruh. Znači, kurban kao kurban će vrijediti, ali je to mekruh. Znači, prinošenje takve žrtve mekruh. kao ovca koje je odsječeno ocije, uho ili dio uho. No, međutim, džumhur u leme kažu da ne vrijedi takva ovca. Da ne vrijedi takva ovca. Ile, ovdje je razlog ko gleda mahane koje se gledaju. Kažu, gledaju se mahane radi mjesa koje utiču na mjese. Pa tako. Ovca Koja je Bolesna Ne može dobro jestu tako Pa će biti mršao Ovca koja šapava Ne može ići da da, da, da, tako, da dođe do trave Da jede i tako da Kažu to uti tema Ha ne utjeću na, na šta Na, na, na količinu mese Pa isto tako Jedan dio leme koji na to a jedan dio ljudi je to negleda kažu uho ne sveta je ja, bilo je ne bilo tako sveta znači ne, ne utječeni ništa znači meso je prisutno kažu samo je to onaj izgled a po principu kurva će biti ispravno na međutim došla madisuali radijallahu ta'ala da je poslanik sallallahu alejhi rekao kaže ilalija kaže amrana rasulullah sallallahu alejhi ve selleme Neste šrife, el kaže naredio nam je poslanik da gledamo u oči i u uši životinje, da vidimo, znači da to pogledamo pa kažu, rečeno je u prethodom na disu, alberaj, da četiri vrste ne vrijede a za ovo nije rečeno da ne vrijedi, nego je šta rečeno da se pogleda, da se pazi, pa kažu onda je mekru, ako se koristi, onda je mekru u svakom slučaju tu postige zdraženje među islamskim učenjacima. Pa kažu, prečo je to izbjeći, pa ako je ovca ima probijeno uho ili odsječeno ili nasječeno uho, svečo tomu, kažu, to je bolje izbjeći, a nije haram, znači, odnosno, nije zabljen, odnosno, neće biti neisprav kurba nakon se takva kurba prilesi. Imamo jednu životinju, odnosno, imamo ovcu, koja se, se kaže Esekja. Esekja je ovca koja je rođena bez ušima. Znači, rođena je Bez uši. Za takvu ovcu, kaže, imam Ebu i malike šafija, da ne vrijedi. Bez objeva rođena takva, da ne vrijedi. Da ne ako je rođena. A ako je rođena sa malim ušima, izrezi to malim, znači, imaju, kažu da može proći. Isto tako životinja koja je prebijen rog ilički dnev rok Većina voleme dozvoljava takvo životin za. No međutim usledavilo to da ne to moment kada je rok znači prebijen i svamlja da ne ističe ništa od krp. paaj ovaj, da ne izlazi krp. Ne znam kako kada se pomiroga na koji vidio možda ako bio iskorijena i je to je dugo. Da li krvi stiče, je miš, kako se ovdje ovaj, šta se time smatrao, lama je bilo je znano, međutim, imam malik je smatrao da ovoca koju je ovaj ako te krvima, marka, kaže da je kru, Zato što je to, kaže, vidna je to, Vidna je to nekako mahanak ili bolest. došlo je u mehadisu, ali je, koga sam spominjeno prethodno, da je poslanik, da sam sam naredio, da se gleda u uši i u oči. Spominje se i rogovini se spominu. Uđutim, taj dodatak nije ispravljeno. Znači, nema vjerozostavnja mehadisa o, znači, rogovima. I imamo treću vrstu mahana koje ne, utječu, koje ne utječu na, one su, znači, izgled životinje, ali će biti ispravno znači i opiršen al hetma al hetma to je životinja koja nema zuba ovca nema šta na primer zuba ili alpetra koje je otkinut rep ili ilije a to je zamo ne ako ste gledali vrsta ovaca što im znači na najlojnati dio na zadnjim stražnim u tijela. Znači, često drša da ovo vukovi kad napadu u stadu, to, kako pa, ih spominu knjigama, gdje je vuk trčao, tamo gdje mu je naj, najslađe, najljepše. Pa su to dali, znači, da uhati i otkine jedan taj dio toga. Znači, nasrtali su tako vukovina stada. Pa, kada bi se to desilo, jeli to dozvoljeno? Ha. Pa je i to nastalo razreženje u, u lemom. Znači, da li je taj, taj, taj kaže, dio je ciljan. Ha. Taj loj je ciljan čime plahanjem životinje, kao mes. Pa je nastalo tu raziloženje. U svakom slučaju, ovim mahanama, shodno mezhebima, po četiri mezheba, je, smo uopširno tamo u knjizu o, o kurbanu. Pa nećemo ovdje sad ništa o tome, nešto posebno govoriti, jer to je samo raziloženje mezhebska, a ovaj, jeli, ili pogledi fakriha, kada su pitanje na mahanem Isto tako, el-đed'ar, to je životinja koja je otvinut nosi i slično. Šta je mustahab pri životinji koja ja se pomoslji kao kurban, kada je upreden životinje? Mustahab je da ta životinja bude što lepše izgleda i da bude što deblja. Da bude što deblja. Pa je bolje zaklati jednu debelu ovcu, nego zaklati dvije maršavu. Znači, ciljano je, je meso I ukus mesa znači je slađi Od malca koje su debeli A Da ovca bude debela Kažu da je bolje Znači da bude debela Nego da ima na sebi a, Znači da ima više mesa Nego više loja U redu pači da je jer kažu, meso je vrednije od čega od loja i cilano je prije kurbanom je cilano meso nego što je cilano je plod imam šafija je dokaziva omen yu'azzim sha'air allah fa inaha min taqwat kulub ayetom ako uvažava Allahove simbole, on je, to je od, od, od, od srca, on je time dokazivao da je to gojenje kurbanana da izgleda način debel, tako. Tako da, pa je to bilo poznato. Mi su voljeli zači ovaj, kao su pitanju žene isto bilo poznato, njegovim poezijama. Pa Mahmed jedne prilike spominjevać zehebi u sjeru, spominje, jedan Mahmed postao da kupe da budu kupit robinju na pijacu kaže, o kaže, da ima, kaže, mala da sebi bi, jazne da ne bude, kaže, mrša pa debu umami, radijallahu ta'ala anhu se prenosi gusahla, jeli da rekao mi smo u Medini gojili kurbane gojili smo i da budu debeli, i kaže, tako su činili muslimani tako su činili šta muslimani Za kurban je najbolje prinijeti, kako smatra džumhuruleme, suprotni mamu maliku, najbolje je prinijeti devu. potom kravu, potom ovcu. Dok ima malik kaže, ne, ovca, pa krava, pa deva. Ima malih se vraća na ukus mesa, jer je ukus mesa znači, najljepši od ovaca, potom od krava, potom od deva međutim, džum urleme dokazuje hadisom poslanika san Allahone iho sedeme ili poznatim od Islom Upuharih u muslima, ko dođe petkom da džum u prvom sahatu kao da je primio šta? Devo. Pa ko dođe u drugom kao? Ko dođe u treće? Ovicu. Pa kažu, došao je poredak. Ona je ko došao u prvom sahatu, ima veću nadradu od onoga šta? Ko je došao u drugom sahatu. A to je krava. Pa onda ovica. I kako se smanjira? Na kraju dođe do čega? Do? Jajeta. Jajeta znači, nagrada pada jer da nije cela razacije znači, ta nagrada zašto bi bio ovaj znači poljedak novaka tači <coughs> Isto tako kada je u je u srpski ta opstanik kao sam najboljeo kao je kaže koja je najskuplja i koja je najvrednija kod čovjeka Imaš stad I znači jedn, imaš jednog poumnog osobnosti drag a zato što je veliku upojen i posvećnuti drag i dođe kurban. Najbolje što može zakut jeste to što je najbolje. To što najviše voliš i najviše šta cijeniš imaš kotebreniću vrijednost, to trebaš prineti stvoritelju tabareka. Uzješ je Allah kaže len <gled> tenal ul hatta tunfiqu mimma Nećete dostići dobročinstvo dok ne budete davali ono što volite. To je ljudima, čovjeku, dođeti mujoj hase, prosi ili, ne znam, potreban je pa mu ono što voliš. To je pravo dobročinjstvo. Ne onako ti je ostalo da ti ne smeta, pa da se ne bi zahmetio da to u vreće trpaš, pa to izbacivaš negdje tam u kante. Nego kažeš, hajde, uzmi to. Znači, on je tu tebi sluga. To tako? Ne. daješ od onoga što najviše voliš. Ibn Omar kad je čuo ovaj ajet, kako bi liježi budavu do u svome dijelu uh, zutu sa so, vjerozostanjem mladicem prilostlaca, kaže, a najdrže je što imam, kaže Jester Umejsa, moja ropkinja, pa je oslobodio. Pa je oslobodio. I nije samo oslobodio, nego je udao za svoga slugu nafiju. Pa to je dva puta slomio šeitana. Prvi put da je oslobodiš, ropkinja, najljepše, najdrži što imaš. Je u redu, ropkinja. I ti je oslobodiš, nema više. I nakon toga nesam kaj dos... nego te udajem za meni najbližeg A, roba. Pored mene koji je stalno uz meni, me sluga u tom smislu. A to je naftir. Samo jedan ajet što je čuo. A Omer je davao šećer. Dijelio šećer pa kažu, Omer šta je šećer? Kaže, bođi se Allaha, kaže, ja ne više volim šećer. <laughs> Omer, zato ga šta? Zato ga dijelim. Pa je ovdje došlo, znači, da ona koja je najvrednija, znači ovca koja je najvrednija kod čovjeka. Da? To je najveća, jer čovjek daje ono što je kod njega u njegovim očima šta. Najvrednije je sigurno da, da ima i veći način. Da. Što se tiče malikija, oni kažu, poslanike se ozame primi ovci, ovci, tu je broć, ali ovne. I kažu, rekao, izvišeni Allah te barake o teala, hofedejna bi tibhina alzim. I mi smo ga iskupili velikim kurbanom. Čime je iskupljen? Ismail il-Ishaka. Ko je bio? Ismail. Ismail. Židovi kažu da je bio Ismail. Kod nas je ispravno mišljeno da to bio Ismail. I mi smo ga iskupili velikim ovnom pa kažu ovo ovaj nije U svakom slučaju, Džumur u Leme bi Allaho Alem imao jače dokaze. Ima jasnije dokaze. Ima jasnije dokaze da je prirušenje ove žrtve bolje. No, međutim, moglo bi se kazati da je bolje čovjeku da zakolje ovcu, nego da učestvuje, da bude jedan od sedmerice kada je u pitanju deva ili prava. Kao što sam govorio u prošlom predavnog redu. Sam da prineseš ovcu je bolje nego da učestvuješ sa sedmericom u kravitu. Zato što si primio žrtvu. A sedmerica si primila poko žrtvi? Jedno. Jeste vrijednost. Ali isto tako prinošenje žrtvi i velika stvar. Koliko je žrtva? Sada tako? Koliko je žrtva? Ne mojte da ovo zbuni što smo kazali prije da je bolje zaklati jednu debelu nego dvije šta? Vršave. Jer je debela ciljana. Zelo vidimo? a mršava nije šta ciljana, pa stoga je bolja. Oprotivno je bolje da svako zakolje, znači, da svako zakolje, jel, ovaj, po žrtvu. I zato ponekad šarijet gleda na broj, gleda na, pa kada bi čovjek zaklao muškom djetetu za akijiku, devu ne vrijedi. Pa dova vrijedi deva, nego sedam ovaca, ili deset porivajtima na abasa, ako smo govorili, iako je ovajtima ima sebi ono što ima. Govorili smo o njemu prošlog puta No međutim Ne može širjetom je tako definisan Da ide bravič A ne može za kiku šta ići Deva i ne može krava I ne može sedam ljudi I kaže imamo sedam akika i zaklat ćemo kravu Ne može morate zaklati šta Sedam ovaca Došlo je ne, od, kod neke uleme da su govorili da je da je najbolje da bude bijela ovca da je poslanik svala sve tako plao. A međutim, nema jasni argumenta da koji bi ukazali na ovaj aflalijet da li je poslanik svala plao što je tako bila ili je tražio ciljano bijelu ovcu. I nam to došlo u sunetu do poslanika svala lama. Zabranjeno onome ko želi da ko kurban kada nastupi zadnjih odnosno prvih deset dana mjeseca Kogu? Hmm? Poliđe. Šta da radi? Da sveže nokte znači ili kosu. Ili nokte. Nokte, kosu ili kožu. kožu. Kovali smo i koliko smo prošli pod kožu i našte sto odnosi. Pa se u nama razilazi po pitanju ovoga hukma. Jel je došlo u hadisu u muselime koga biliživa muslim u svojim da je poslanik samom kada uđe zadnji deset dana Ramazana Zadjede, kada uđe prvi deset dana Zulhiđeta, pa ko bude htio da kolje neka ne dira u svoju posu i u svoju košu. Kao jedno sve u dvajstvu u njih nokti. Pa kaže Ibn Museji, Virebije, Jahmed, Ishak i Isha, Dawud i neki šafijski učenjaci da je to haram, da je zabranjeno da se uzima nešto od se imenog tiju. Sve ne zakulje kurba. I spolješnjo, spolješnost ovoga hadisa znači ukazuje šta na ovu činjenicu, tako. Neka to ne čini, znači došla je zabrana. Došla je zabrana. Dok ima malki šafija, kažu, i većina šafijih učinjaka, da, da je to mekru. Da nije haram, nego je mekru a imame buhanife, Rahimah Allah, kaže da to budu dozvoljeno. Vjerojatno da do imame buhanife nije došao ovaj hadis. Protivno ne bi imame buhanife sigurno kazao suprotno, je li, suprotno hadisu. Kada su pitanju, kada je pitanje kraćenja noktiju, to se odnosi na kraćenje, znači bilo da se da te turpija njem samim ili da se kaže znači grezanjem na bilo koji drugačije. Hoćemo hoćemo nešto što se zacjepi, što čovjek radi ali usmirava ezietiga, to je drugo. To je drugo. A što se tiče laka, isto tako bilo se od s lakama ispod pazuvanca i mjesta kraćenje brkova tako brijanje brade svakako. što nije dozvoljeno ni u tip te sedara ni mimo toga Znači bilo kakvo kraćenje znači kose tijela, laka uzmanje nije dozvoreno. To je što je zijeti čovjeka. Ako bilo nešto da je zijeti, onda je ono što je zabranjeno. Znači tlaka iz, iz, iz obrva ide u, u oku, pada ispred I čovjeka, je zijeti. Skrati je. Znači skrati je. Ako ga je zijeti, je zijeti mu vid. može to mati. Šta je hikmet i mudrost ovoga? Možda će neko kazati, dobro, ja sada, ne, kakva, kakav je hikmet to tome da je nekrati mnogot. je vjera, čistoće, jel tako. To će ovi uh, logičari, koji stalo nešto prigovaraju islamu, nekakvom logikom svojom, kažu, ovaj, ili mogu kazati, ili zbog čega insanda ne uzima, je li to higijenski ili nije higijenski. U tome ima sigurno mudrost. Kakva je mudrost, nije ne znam. Teško je kazati. Najzad znali tu mudrost ili ne znali, to nas ne zanima. Absolutno. Nama je dužnost da se pokunimo te baraka dana. Jer Allah, koji nam je naredio i koji je učinio islam vjerom čistoće, on nam je naredio šta u tom ravenu da to ne, ne radi. A uzvičan je, Allah za zna šta je za nas doma. Pa koji nam ne naredio da se čistimo i koji voli ebud, tawabinu, hibur, i vole one koji se čiste u svakom pogledu, čisti svoju dušu, čisti svoje tijelo ovaj to je i zato praći čovek moramo se imati u bligu ovom, znači što Očistoći svoga tijela leti i čudim se čovjeku koji dođe negdje izvana radio cijeli dan ili ima nekakve obovezaje, dođe kući sa ženom boravi, sjedi ruča, jede pina veče i legne u poslju da spava, nije se tušira. to je bela i ako treba svaki dan da se tuširaš nije spodio, nije to na spanju Ako čovjek ima potrebu da stušira, se sušira, nira I prvo što trebao ovakvim letnim danima, kad se vrati, bilo s posla, negdje bio u gradu, sad se oznovio, kad uđeš kući prvo uđeš u kopat. I ne zije išti svoju ženu, kao što ne muliš da ona tebe zijeti. A isto tako, kad dolazi čovjek u džanju, i bilo znači, namaze, ako ima obućnost znači, da se očisti, to je, to je cilj na šarijatom. Šta je mudrost? Ne znamo je da. tako. Kao što ne znamo mnoge druge mudrosti. No, međutim, na da se pokori. Ali su neki učinjaci pokušavali da dođu do mudrosti. Ili da, da, da ištihali u tom pogledu. Pa kažu, ne tvrde, znači kategorički da je to. Ali kažu, čovjek će biti u tom vremenu inša teala, rješen grijeha, odnosno oslobođen vatre. Bit oprošteno tim činom koga čini. Pa je dobro da bude sav njegov, e, kompletan, znači da bude nas onakav kak, kak, kako mi je izgleda, da ništa ne uzima od svoga tijela, da mu to sve bude što je oslobodeno od džahannamske vatre. Jer u redu, Sve. Znači i tvoji nokti, koliki su manji i veći svi, kako Jesu ostaje da sve bude oslobodeno da ništa nema, znači, dodira sa vatreom džahannamske vatre. Jer je Allah je nama garantovao da će nam osloboditi vatre mjesta koja čine seđutu sedam, čelo, ruke, koljena i prsti dole ti sedam dijelova, sedam a ko sti kako je došlo i Islava Ibn na koje se čini sečda, Allah nam je garantuo da će nam to osloboti, jeli ili poslanik sam kako nas obodijesu, da će nam to osloboti, jeli odličeno Allah vatre, neće to preštvat a na tebi je da išti hadiš da ove ostale dijelove tijela ti ho svojim dobrim dijelima između ostalog kurbana između ostalog kurbana Vrijeme Vrijeme palja kurbana. Islamski učinjac složni da nije dozvoljeno klati kurban prije nastupa zore. Kada kažem nastup zore, na ko, koji dan mislimo? Prvi dan kurbana, prvi dan kurbana. Tako, onda su prvi dan bajramku. a razilaze se mimo toga. Pa kaže, imam šape i kaže, da Udi, Munzir i drugi, da nastupa vrijeme klanja kurbana nakon izlazka sunca i kada prođe toliko vremena da se može klanjati Bajram namaz i da se održe hutbe. Pije hutbe i Bajram namaz? Pa govorili smo našto da pitanje hutbe, da smo govorili o Bajram, sećate se. Nekada da vam znači ovaj razliku je da se bajram u tom pogledu džume i koliko hutbi ima bajram, ima li dvije ili jednu pa ko zakolje posle ovoga vremena zaklao je znači u ispravno vrijeme bez obzira zaklao imam halifa muslimana ili njegov namislik ili ne zaklao i bez obzira klanjao čovjek koji prinosi žrtvu, bajram ili neklanja. Li... Znači, ako smo gledali o bajramu, šta je bajram? ili je, je sunnet pritvrđen, ili šta? Vađi. Ja. Tako, to je razređeno izrazi, ta vičanja kaže da je sunnet, imam epotemije, kaže da je vađi, bito kaže imam šaukjane i drugi. Imaju argumenti koji bi mogli poskrijati to mišljenje. Bez obzira bio taj čovjek koji Kol je Kurban iz grada ili bio iz sela, bio iz pustinje, odakve god da bio iz tije propise. Kaže Al-Pa Jebu Hanife, vrijeme klanja Kurbana nastupa za stanovnike sela i pustinja, znači koji nisu tim urbanim zonom gradovima, nakon nastupa prave zore. Nakon nastupa druge zore mislimo na šta na pravo imamo lažnu i pravu zoru je. Ja. Nakon nastupa prave zore, a to je kako nastupa prava zora, hoćemo kaže. Šta je to prava zora? Alferdus Sada. Prezentujemo. Ka se vidi ho li se danas. A lažna je ka se vidi kao bučire od znači, znači samo samo jednostavno kao stop vsto koji pada može se on To je lažna zora. To kada bude ta zora, kada se pojavi, ona nestaje i nastaje ponovo tamo, nema ništa množda nekih dvadesetak minuta i onda se polako pojavljuje, znači na horizontu gdje izlazi znači sunce, odravno, znači svjetlo. E, to je prava zora. Nakon nastupa te prave zore, smije se klanjati, a ne smije se jesti piti. Kada je u pitanju kom? U A kažu što se, kažu Ata i Ebu Hanife, a što se tiče ljudi koji žive u gradovima, neće klati dok imam ne zakolje i ne udržim hutbu. Dok ne klanja znači ne udržim hutbu. A ako zakolje prije toga, nijemo ispravni. Zato što kažu, ovi izdaju šta, kada je to imamo u radiju. Dok oni tamo koji iz daleko pusti, negdje ne znam šta se dešava. Pa, to, taj propis nije za nje. Što se tiče mama Malika kaže nije dozvoljeno osim nakon što imam klanja i održi hutbe i on zakolju. On je znači taj koji će zakljati svojom rukom i ne koga punomoći i onda nakon toga te kolju ljudi. A imam Ahmed kaže nije dozvoljeno prije namaza a dozvoljeno je poslije iako to bilo prije klanja i mama. Znači nisu vezivali to za halifu. Došla je kod Buhariku muslima, od jednosti je vrmanika, kada je poslalnik vrmano rekao, ko zakolje prije namaza, zaklao je sebi. A ko zakolje je poslije namaza, njegov je obredu potpunjeno. Njegov je obredu potpunjeno. I takav je pogodio sunnet muslemana. Ko je sabe, sunnet al musleminu praksu muslima. Znači, ta je uradio kako treba. Pa je poslanik sa osademe ovdje spomenu namaz. I tako došlo od isu isto ilbera ibno azivan, da je poslanik vam rekao, kaže, prvo što ćemo početi ovoga dana jeste da klanjamo pa ćemo se vratiti i zaklati životinje kako no su kurbane uradi ovako, on je postupio po sunnetu. On je postupio po sunnetu. Ako uradi suprot tome, znači, znači, prije toga, on je zaklao sebi mesu, a nije, znači, kod. I došlo je, znači, ova dva hadisa da, poslanik sam kaže, kruži da ću početi danas i šta? Namaz. I došlo je prije toga da je rekao od Isu Anasa ja vezao kurban za namaz, ovo su posle namaza. Pa su Ovdje, znači, uslov za ispravnost jeste spomenut u dva hadisa, to je šta? Namaz, znači da bude posle namaze. A to imam, ne imam, to je pitanje drugih prirodi. O, što je nekao lemovo slovena, pitanje imama, da imam prvo treba da zakolje, jeste hadis, džabira, koga bihleži muslimo sloveno sahiju, gdje kaže, kvaljali smo sa poslanikom salabama, gdje sa zeme, na da dan Bajrama, klanjava nam je Bajram, u Medini, pa su neki ljudi zaklali, misleći da je postanik sam sami već zaklao. Pa je rekao postanik svala takvima da ponove, da ponove svoj kurban, da ponove zaklali. I da neku ljudu da ne zaklali postanik svala Allahuma i Većina džumuru lemeja ovaj hadis protiv Sirio, pa kažu to se odnosi da to je poznanik komentovao da ne bi ljudi požurivali sa korbanom da ga kolju u nevrijeme. Da tako da kolju prije nastupa pravog ili je vremena. Jer su drugi hadisi došli ograničavajući šta samo namazom, ničim više. Namaz. Ako posle namaza uradiš, šta kaže poznanik? Ispravno je postupio. Nije veza to za sebe. Ali je ovdje spomenuo, bojeći se da ne bi ljudi požurili, jel' je bilo nešto neki koji su požurili, zar što smo put govorili, a tako. Da je Ebu Burde govorio da je njegov ko, da je žel tako zaklora, nije i on u jednoj predali, znači bilo je ljudi koji dolazde, da znači pa, nije, pa je poslanic, ali sam htio da to spriječi, a nije time ciljano, znači a, a, da čovjek ne može kvati kurban, osim kad zaklora ima. Ovo je svakako vredi, tamo gdje ima, ima, ima štvenska država i tako dalje, a ne to naša podreba ako bi to uzeli, jel, kao validno, što je god neke ovome, jel, mišljenje. Što se tiče zadnjeg vremena kranja kurbana, o tome smo govorili, kada smo govorili, u, u obrovi hađe. Govorili smo, znači, tačno, jel, kranje kurbana i govorili smo da u Lavanem da ispravno se to proteže do do zadnjih dana, 13. Zulhidžeta, do kraja dana, a međutim, najpriče je čovjek do zakljuje, onako kako činio, predstavnik to je na dan, jel, i jer nije Resulullah sa vasove srme nikada odgađao začit, nije odgađao klanje mimo tog vremena. Ovo je bilo što se tiče vremena kvala kodana. Čemo razvjetiti što je to dao da kodana.